Згодом почув від старших, що на лугу за селом будується новий колгоспний двір з корівниками, коморами та клунями. Але тверезі поправки на реальність не лишили по собі глибокого сліду, бо на все, що відтоді здибувалося мені в житті, я вже дивився крізь те щасливе найясніших тонів видиво. А люди...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 А якщо й потрібний, то лише для того, аби нові люди знали, як важко ішли вони до самих себе. Я заплющив очі і приречено ступив з автобуса на розкошлачений колісьми машин пісок. Той і ж миті вугластий жуків кулак полічив мені зуби, нарахувавши 32 з половиною. І всі вони заболіли мені. Небо тарарахнулося об забруковану землю. Червоні скалки сипнули у всі біч. Я розплющив очі і сказав «Бандит!». Під стовпом, на яким вітер розгойдував лампу з бляшаним абажуром, стояв жук і махав чорними мовосіння ніч крильми. Я повільно прямував у солом'яну вулицю,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 Небо над Ірієм по той бік жучків світилося і кинув крізь сльози. Бандит! Жук вайлувато чалапав до мене, насунувши кепку на самі очі, а руки, сховавши в нашиті попереду кишені штанів. Коли його одутла, прищекувата твар підпливала зовсім близько, я розмахнувся,